Втората лекция. Нефилим, т.е. хората, гиганти, великани. Такава е тяхната древна дума. Нефилим, т.е. великите изполини. Наричани още Анаким, означава дръзките. Има два вида нефилим. Паднали, и не паднали. В началото те били Велики Синове Божии, преди падението. Наричали ги със свещени имена Стражи, Велики Синове Божии и Наблюдатели. Те имали задача да съхраняват световете. Стражи и Наблюдатели. Библията също споменава за тях, там тя ги нарича Синове Божии. Главната причина за Всемирния потоп са именно тези нефилим. Тук не става въпрос за падение на хора, а за падение на богове от много висше измерение. Всичко свързано с нефилим, е в предисторията на човечеството. Това е станало преди самата история. Впоследствие се пренасе. После те слизат в началото на времето. Тогава те били много силни, защото все още били изначални. Имали огромно влияние и дори ги наричали славни. Тогава земята е била Древна, първична и мистична. Много привличаща, много магнетична. Наистина е изглеждала като рай. В тази връзка ще ви кажа няколко неща за понятието древната земя. И сега има някакви красоти Виктория и Гласо, Ниагара, но той е бледи сенки в сравнение с тогава, в самото начало. В древността земята е била светища. Казва окултната наука, светища и мистериозна Богиня, изключително пречистена земя. Тя е представлявала нещо велико и свещено. В тази древна мистична земя е имало особено тайнство, лъхало е на тайнство. Имало е определени места, първични води, първични ветрове море. Абсолютно чисто. Попаднеш ли в определени места, в определена позиция, веднага придобиваш особено мистично познание за високи измерения и светове. Самата тази позиция веднага те пренася в връзка с богове и висши същества. И тогава Веднага започваш да преоткриваш себе си и започваш да се пресътворяваш на по-високо ниво. Такива места в момента има много малко на Земята, но те се пазят и са заключени. Попадал съм на точно такива места, но тук няма да говоря за тях. Те са нещо изключително. Природата отпада. Всичко наоколо отпада. Цветовете отпадат дървета, каквото изворчета, всичко отпада, навлизаш в други измерения и виждаш съвсем други неща. Просто природата се маха, външната природа се маха. Но сега тези места са скрити най-вече в Агарта, разбира се в Лотания и частично в Шамбала. Тези специфични места са пресъздавали тогава човека, то с който и е трябва, го допускат. Невидимите стражи го допускат да стъпи на точно определено място. То е изчислено до милиметър. Защото на това място, което стъпах, исках, знам го, бях много близко, но никога вече не видях това, което видях преди. Значи то просто се дава, не можеш да го искаш. Така. Тези специфични места, пак казвам, са пресъздатели. Те са отключвали в човека най-чисти, мистични и духовни способности, чрез които човек е придобивал изключителна дълбочина. Специфичното място в древната земя е било място и същевременно вътре в твоя дух. Значи то е едновременно двойно място. И външно на такива места е стъпвал и Орфей, и вътрешно. Така че мястото, самото място събужда в Тебе просто Духът и Му дава нови измерения, нови откровения. Древната земя е била създадена от Бога чрез нефилим, непадналите богове. Първично това е тяхно творение. Определените мистични места били специфични съчетания между море, гора и особени, особена природа. Значи в определени полянки, ако искаш, ако стъпиш на такова място, ако пазачът ти допусне, ако се молиш много, ти ще седнеш на строго полено място. Това място излъчва покой и съвсем други откровения, не човешки. Но навсякъде бдят такива същества, всяка полянка си има дух, който, се пази, който пази това място. Много трябва да се моли човек, например, да стъпи на точното място, което е бил, да кажем, Орфей. Тогава ще види подобни неща, които и Орфей е видял като откровение. Но тези места, тези места са до милиметър точни и те просто се дават и ако човек наистина се моли съкровенно и има освен това много дълбока идея, тогава може да му се дадат. Така. Попадайки в това място, ти влизаш в Божественото начало на нещата. Такава е била Древната Земя. Древната земя в своето начало е била нещо като повече нещо от друг свят. Външен свят, но повече нещо от друг свят. Нещо от божественото. Но по-късно, постепенно това се видоизменяло. И тя ставала все повече нещо от този свят. Древните скали, древният първичен океан, Вятърът, който е бил особено съчетание от духовни същества и сили. Особен полах. Великата всичко това се наричало от майка Великата Маяпан. Пан, т.е. древната земя, те се е наричали Великата майка. Наистина майка и мистериозна богиня. Не просто някаква дума, майка и мистериозна богиня. Тя е отроба за създаване, както и думата, гнездо или говище. Означава такава отроба в природата, едновременно и във вътрешната природа. Обежище, което създава уют за твоето развитие. Външно изглежда нещо друго. Но, когато тълкуваме древните думи, разбираме, че гнездо е нещо много дълбоко, но ние мислим, че е просто гнездо. Значи, Великата майка, обежище за тези които трябвало да слязат на нея и които слязли. И защото имало идея те да се учат. Мистичните места на древната земя са били призоваване да навлезеш в себе си и да се преоткриеш. Значи хем да навлезеш в себе си и да се преоткриеш. Учителя сам казва, че под четвъртото езеро на Рила има тайно подземе към Агарта. Казал го е. По време, когато бях издирван от държавна сигурност, бях се скрил там на такова близко място. Но не и само там. Но това е между другото. Така. И великото древно усещане, наречено по него време, наречено вода. И водопадите. Абсолютно изглеждали нечовешки, неземни. Абсолютно чиста енергия е текла в тях. Не просто енергия, някаква енергия, абсолютно чиста енергия. Тя течала странно откъде? Околтната на оказва от вътрешността на духа. Водата е слязла енергия на Бога. Самия огън, и преди когато говорихме за Орфей, кое е това, което гори в огъня? Час от Духа. Забележете, и във водата има част от Духа, тази част именно ни пречиства. Енергията, това е било енергията в чиста форма. Всичката тази земя тогава е напомняла за дълбок и древен вътрешен рай. Наистина, дълбок и древен вътрешен рай. Излязал навън. Хем излязал навън, но понеже толкова пречистено, е било наистина можело да се нарича рай. Тука сякаш времето било отстранено. То в началото и го нямало, но и когато дошло, сякаш го е нямало. Тези места били места, повече на безвремието, места на Духа и планината, която не е просто възвишение, събиране на камъни и скали, няма такова нещо. Планината е таенство, създадено и подредено от определени духовни сили. Затова има една скала, ако я гледаш, може да научиш много повече неща, както индианците и шаманите, отколкото ако цял живот четеш Библията и може да го пееш. Зависи как гледаш. Зависи от твоя поглед и особено от твоя съкровен поглед. Но имало е такива скали, които те въвеждат в мистично познание, защото те са изработени от духовни сили в полза на човека в неговото развитие. Тези духовни сили са творили определени скали. Висотата на планината, тяхно творение. Тази висота я говорила за нещо високо, но не в обикновен смисъл. А да откриеш височината на собствения си дух. Същата идея и при пирамидите. Не просто там има някакъв връх, ти трябва да откриеш своя връх, който ти е даден от бездната. Твоя собствен дух. Това е идеята на посланието, както ще говорим по-нататък. И за, особено за историята на толтеките. Най-дълбокия, най-силния народ някога слизал на земята. И огънят. Той е бил тогава друга мистерия. Защото тогава хората са чувствали че в огъня има друг скрит огън. Наистина е така. Друг скрит огън гори в огъня. Това е Духът. Значи това, което гори в огъня е част от Духа. Не цялата му сила, а част от Духа. Тук само ще кажа, че Духът решава как да гори вътре в огъня. Ако Той реши, може да гори без да вреди. Изтегля се силата и за определени същества, например нестенарите, огъня гори без да ги изгаря. За други гори, защото духът влиза и ги изгаря. За определени хора, които са почитали на времето в много прераждане, са имали свещено отношение към огъня. Това е било в храмовите на Атлантида, в храмовите на Египет, в учението на Заратустра. Там се е тренирало близо една година как да запали свеща. Това е древен ритуал. В момента на запалване влизаш във връзка с духа. Това не е просто драскаш клечка кибрид и палиш свеща. Това е древен ритуал и съкровен подход. Значи Духът не гори, когато отделя силата си от огъня, тогава гори без да изгаря. И после населяването на Земята с много таинствени създания. В самото начало това е било много мистично. Най-различни създания. И в океаните, и на сушата. И чувството, че навсякъде действа един велик и първичен бог. И неговите сили, нефилим, първичните богове. Неговите инструменти. И Енох казва, и тогава се появиха на земята Нефилим. Небожителите, синовете Божии, те дойдоха при дъщерите човешки, и Библията го казва. Слизайки на земята, нефилим са направили съюз с човешките дъщери, защото тогава това е било първично, много привличещо. Много тайнствени изглеждали някакси невинни човешките дъщери. Настанал е най-големия грях. Велики безсмъртни богове са направили връзка с определени смъртни същества. Тоест, безсмъртно и смъртно нещо, което не е трябвало да се слива, но това също е част от тайния план на Бога, защото в края на краищата всичко е Той. И тези смъртни души заченаха и родиха изполини. Тези изполини са големите хора, вече като хора, между 4-6 метра, които в последствие се смаляват, смаляват и стигат до сегашното положение. По-късно обаче тези големи хора, между 4-6 метра, Вначало били имали някаква чистота, имало е нещо хубаво, но постепенно там започнали да се раждат полухора, после се получило нещо друго, полузверове, но съюз със святото, съюз на святото и греховното е причината за по-късния голям потоп. В Лимурия също имало много големи потопи, те продължили после и в Атлантида. Тоест, създала се причина за невидимия свят да допусне потопа. Какво казва Енох? В началото са паднали 200 велики нефилим. Велики синове Божии. Не просто същества напреднали, а велики синове Божии. Те се спуснали на земята със своя водач. Казва се Шемихаза. Той дава имената на много от тези водачи. Те са обикновено едно ядро, което са повели тези 200. Около 10 същества. Те са научили хората най-вече на най-тежката болест, която после се отвраждава от туранците. Най-тежката и неизлечима болест наречена материализъм. Те пристъпили божествена заповед. Вначало и се спуснали на земята. Бог им е забранил, подобно на Адам. Но те се спуснали на земята и били омаяни от древната земя. Наистина това е бил велик магнит. И те влезли в общение с пребиваващите обитатели, които били в почти, почти райска Невинност и блаженство. Почти. Според Енох всичкото това падение е започнало най-вече от тези велики богове, които са били богове в началото. После Енох казва, той описва Бога. Първо неговото описание за Бога. Бог е велик прапламък. И никой, дори от тези, които са около Него, не могат да се приближат напълно до Него. Лицето му е преславно и велико. Около него е огън, пояждащи, огън пояждащи. И този огън, казал на енох, приближавайки се до, до Него. Дори и самия Енох изпитвал страх. Забележете! Същество от непадналите богове изпитва страх от този огън. Но този огън му казва. Приближава се до Енох и му казва. Приближи се Енох към Моето свято Слово. Слушай, Енох! Не се страхувай! Той е видял страха му не се страхувай, ти си праведен човек, той е има специално отношение към правдата истината. Ти си праведен човек и писар на правда, забележете самия Бог говори за него. Кажи име за западналите нефилим, понеже те помоли енох, да се моли да ходотайства Бог да ги спаси. Огънят му казва, кажи им Енох, за тях няма да има милост. Самите думи на Бога. Така Бог заповядал на Енох да каже на тези паднали нефилим, да не очакват милост. и схож ни е. Към хората може да има, но към тях не. Защото те били предупредени. Тук става въпрос за велика строгост. Някой път хората мисля, че Богът наказва, че това е зло. Това не е наказание, това е проява на Божията строгост, а тя е просто справедливост. Много от тези нефилим се почувствали обречени на погибел. И за тях и между тях започнали разговори между самите Нефилим и между Енох. Те много често го викали, защото знаели, че Той е неизменен на Бога, наистина Велик Патриарх. Ной, който също е Патриарх, пак Велико съществува просто Негов внук, Той го е обучавал също в тайна мъдрост. Те продължавали да омоляват Енох да се застъпи за тях пред Всевишния. Иначе Нефилим били древни герои от древни битки, от древни други войни преди света. Те били стражи, както казах, от други старинни времена. Дълго време те съблюдавали свещените Божии закони, но сега положението се е изменило. В миналото били знаменити ги наричали и славни. Но последствие паднали. Както казах, е, Енох е древен мистичен жрец. Той е скрил своите знания и книги, докато човечеството стигне до своето озряване. Част от неговите най-дълбоки книги се намират в Сфинкса. Какво ли не правят силите на света, да подкупят ръководство в Египет и да стигнат до там, да прокопаят, но така или иначе, те не могат да разчитат древните езици. Така, за Нефилим Енох е свалил наистина едно дълбоко знание. За тях преди не се е говорило, той е един от малкото, които говоря за тях. Други път пак ще продължим за тях. Това е знание, което е било скрито не в света, това е било скрито в тайната на космоса. Говорим за духовния космос. В тайната на вътрешния космос. И той го изнася навън. Така, другия път, както ви казах, ще продължим пак за тях.